Одинадцять. Коли почався бій, то ми гальмували при 2g вже майже дев'ять днів. Принизливо лежачи на наших ліжках, все, що ми почули, то це два м'які поштовхи, коли пішли ракети. Годин з вісім по тому Матюгальник хрипко ожив. «Увага всій команді! Говорить капітан!» Пілот Квінсана був лише лейтенантом, але мав дозвіл на борту називати себе капітаном, таким чином перевищуючи звання усіх нас, в тому числі капітана Стотта. «І виборку не там у тюрмі, теж слухайте!» «Ми щойно вистрілили по противнику двома 50-гігатонними тахіоновими ракетами, знищивши обидва ворожі судна і ще один об'єкт, який вони запустили 3 мікросекунди по тому. Ворог намагався нас обіграти останні 179 годин по корабельному часу. З часу пострілу ворог рухався трохи швидше половини швидкості світла відносно Альфи і був приблизно в 30 астрономічних одиницях». Позасистемна одиниця відстані вживана переважно в астрономії – дорівнює середній відстані Землі від Сонця. Міжнародний астрономічний союз рекомендує визначати астрономічну одиницю як 149 трильйонів 597 мільйонів 870 тисяч 700 метрів точно. Від Earth Hope вони рухалися зі швидкістю 0,47 світлової відносно нас. Таким чином ми могли зустрітися у просторі час і бах! Приблизно через 9 годин. Ракети пішли у 7,19 корабельного часу і знищили ворога у 15,40. Обидві тахіонні ракети здетонували за тисячу кілометрів від ворожих об'єктів. Ці дві ракети мали реактивний рушій у вигляді ледь контрольованих тахіонних бомб. Постійне прискорення мало величину 100 G і на момент детонації рухалися з релітівійською швидкістю. Ми не очікуємо жодних завад від ворожих суден. Наступні п'ять годин наша швидкість відносно альфи складатиме нуль, а потім ми полетимо назад. «Повернення займе 27 днів!» – загальний стогін і невдоволена лайка. Всі вже це знали, звісно, але не потурбувалися запам'ятати. Отже, після місяця тупої гімнастики і навчань при постійній подвійній гравітації, ми вперше побачили планету, задля атаки, на якій пробули. Нападники з відкритого космосу. Так, сер. Білий, яскравий, аж до засліплення на півмісяць, чекав на нас за дві астрономічних одиниці від Епсилону. Капітан визначив розташування ворожої бази на відстані 50 астрономічних одиниць, і ми дали кругаля по широкій дузі, ставлячи між ними і нами інший бік планети. Це не значить, що ми підкрадалися тихцем, зовсім навпаки. Вони тричі невдало робили якісь запуски, але це лише зміцнювало нашу оборону. Отже, єдиний корабель і його зоряна команда могла почуватися в безпеці. Так як планета оберталась скоріше повільно, один раз за 10 з половиною діб, Стаціонарну орбіту можна обрати на 150 тисяч кілометрів. Таким чином від ворога корабель захищали 6 тисяч миль скелі і 90 тисяч миль простору. Це виходило боком у плані зв'язку. Затримка сигналу між нами і бойовим комп'ютером корабля складала цілу секунду. Людина може зробитися безсромно мертвою за час, поки нейтринний імпульс повзатиме собі туди-сюди. Нашим нечітким наказом було атакувати базу, встановити над нею контроль і створити якнайменше пошкоджень для ворожого обладнання. Ми мали лишити живим хоча б одного ворога і, відповідно, ні при яких обставинах не дозволяти захоплювати себе живцем. Та прийняття останнього рішення залежало не від нас. Один особливий імпульс з бойового комп'ютера і грудочка плутонію у вашому блоку живлення вибухне з усією своєю ефективністю 0,1%, залишаючи від вас лише хмарку плазми, яка, власне, швидко розстане. Вони прив'язали нас до шести кораблів розвідників. Одна чіта з 20 осіб в кожному і пошпорили з Earth Hope на 8G. Корабель мав свою траєкторію наближення до точки збору, що була в 108 км від бази. Аби збити з панделику ворожу протисистемну оборону, разом з нами було запущено 14 дронів. Приземлення відбулося майже ідеально. Один з десантних шатлів дещо постраждав, йому з корпусу знесло облятивний матеріал. Це не завадило виконати місію і повернутися, лише пригальмувавши в атмосфері. Ми нарізали зигзаги і привели перше судно в точку рандеву. Лише одне було не в порядку. Ця точка знаходилась в чотирьох кілометрах під водою. Я майже чув, як машина за 90 тисяч кілометрів від нас ворушить своїми шестернями, додаючи цей новий бід даних. Все відбувалося, як при посадці на твердий ґрунт. Гальмівні, двигуни, падіння, сковзання, удар об воду, стрибок, удар об воду, затоплення. У бреземленні на дно був сенс. Ми, врешті-решт, мали оптичну форму, а вода – це просто рідина. Проте наші борти не могли б витримати 4 кілометровий стовп води. «Сержа, передайте комп'ютеру, нехай щось вдіє!» «Ми ж їдемо... Ой, заткнися, Мандело! На Бозіо надійся!» Бозя точно було сказано з маленькою літери. Гучно забулькотіло, потім ще раз. Спиною відчувся легкий тиск, ми піднімалися. «Надувні мішки?» Сержант не зволів відповісти або просто не знав. Так і було. Ми сплили на 10-15 метрів під поверхнею і зупинились під вишеними. Через відеопорт я помітив наді мною поверхню, яка колихалася, немов дзеркало, зкованого срібла. Я міркував, як це бути рибою і мати такий постійний дах над головою. Тут сплив ще один корабель, який спричинив хмару бульбашок і серйозну турбулентність. Потім трошки осів хвостом вниз, перш ніж під кожним дельтавидним крилом розкрилися великі мішки. Нарешті, похилитавшись, він зависнув на нашому рівні. Говорить капітан Скотт, слухайте уважно. В 28 КМА за напрямом до ворога присутній великий пляж. «На пляж вас доставлять судна, а звідти ви розвинете наступ на позицію торіанців!» Малося м'якеньке уточнення. Нам лишалося пройти 80 кілометрів. Мішки роздулися, нас викинуло на поверхню і повільні, розпорошеною формацією, ми поплили до берега. Зупиняючись, я почув, як насоси урівнюють тиск в кабіні з тиском назовні. Ще до повної зупинки біля мого крісла відкрився люк. Я викутався на крило і зіструбнув на ґрунт. Десять секунд, аби знайти прикриття – і от я вже біжу по гравію до лінії дерев, покручених кольочих ріденьких синьо-зелених кущів. Увімкнув бріаровий камуфляж і обернувся, аби поглянути у слід відбуваючим транспортом. Дрони повільно піднялися десь на сотню метрів, потім шваркнули на всі біч з гуркотом, що дістав до кісток. Справжні транспорти потихеньку сповзали назад у воду. Може, це було і непоганою ідеєю. Планета не була такою вже привабливою, але все значно краще того кріогенного нічного кошмару, для якого ми тренувалися. Яскравість неба, тусклого срібла, зливалася з туманом над океаном настільки, що абсолютно неможливо стало визначити, де кінчається вода і починається повітря. При третині від земного тяжіння маленькі хвильки дуже повільно і граційно лискали пляж з чорного каміння. Навіть за п'ять десятків метрів від мене стукіт мільйонів камінчиків, що їх перекочують хвилі, звучав у вухах досить гучно. Температура повітря складала 79 градусів за Цельсієм. Не досить, аби море закипіло навіть при нижчому, аніж на землі тиску. Та хмарки досить густо піднімалися від урізу води. Спало, на думку, цікаве питання – як довго витримає людина без скафандру? Що вб'є його першим – спека чи низький вміст кисню? Парціальний тиск – одна восьма земного. Чи тут є смертельні мікроорганізми, що переможуть перші два фактори? Говорить Кортес, всім підійти і зібратися біля мене. Він стояв на пляжі дещо лівіше за мене і махав у повітрі рукою. Я підійшов до нього через кущі. Рослинність була нетривкою, ламкою і парадоксально сухою у цьому парковому повітрі. Прикритися у ній було малореально. Ми будемо на вістрі руху п'ять сотих радіана зі сходу на північ. Я хочу, щоб перша чута була попереду. Друга і третя йдуть в 20 метрах позаду, зліва направо. Сьома, командна, всередині, двадцять метрів за другою і третьою, П'ята і шоста, замикаючи напівколом. Всім зрозуміло? Звісно, цей маневр на конечник стріли ми можемо повторити навіть у весні. Добре, починаємо рух. Я був у сьомій командній чоті. Капітан Стот поставив мене сюди не через те, що очікували віддачу мною будь-яких команд, а через те, що я вивчав фізику. Сьома, як очікувалося, була найубезпеченішою. Буфером для неї виступали шість чот. Людей в неї призначали з певних тактичних міркувань. Вони мали вижити, принаймні, трохи довше за інших. Тут Кортес віддавав накази. Чавес ремонтував костюми. Старший медик Док Вільсон, єдиний з медиків, хто насправді мали медичну ступінь, був разом з Теодополісом, радіоінженером, нашим зв'язком з капітаном, якого лишили на орбіті. Решта нас була додана всьому через натяк на спеціальне тренування або здатність, яку не можна пояснити тактичними потребами. Зіткнення з абсолютно невідомим ворогом. Тут ніяк не можна визначити, що саме стане важливим. Таким чином я опинився у сьомій, бо був єдиним фізиком на весь підрозділ. Роджерс була біологінею. Тейт хіміком. Хо щоразу набирала найбільшу кількість балів в тесті екстрасенсорної чутливості Райна. Борс був поліглотом, який вільно до ідіоматики розмовляв на 21-й мові. Талант Петрова, науково доведений, полягав у відсутності у психіці навіть молекул ксенофобії. Кітінг був досвідченим акробатом. Дебі Голістер, щасливі це Голістер, демонструвала відмінну здатність робити гроші і також мала високий потенціал за шкалою Райна.